Dhe gjithë të lafdit falendërimët janë vetëm për Allahu në gjëlle gjelalu, atë e falendërojmë për e ti fali dhe u dhe zime kërkojmë, salavatë dhe salamat për shëndetit më të mira, me pengamberin tonë të dashër Muhamedin sallallahu arihu sallem, shokëve të ti, familës të ti dhe shdo muslimani cili e ndjekë rrugën e ti më të mira, dhirë në ditën e fundit të ksebote. Të ndërua vëzër, me lejnë e zotit të barëke u atala dhe izën e ti, Sonte, do të fillojmë një varg të li dhe cikl të ri ligjeratash, va do të fim në një seri të re të disa prej mësimeve të cilat Zotit Jon të bare kjo vëtjala i ka kërkuar prej neve. Porfunduam, vargën e ligjeratave të cilat i kishim filluar nbi emra dhe sisit e Zotit të bare kjo vëtjala, pasaj edhe plëcuam me një vargë të e, ligjeratave ku folën nbi ateistat dhe ateizmin nga i cili varg edhe u liruam do shta dhe disa për disa njëres i bezdis shum i natyr shum normal nga se flitit për ateizmin dhe fjalet e qafirave më të mdajtë të cilat ka njëtuar në dynja Tani me lejnë Allahu të bare kjovëtara si që kemi edhe parën emrua në disa përgjëgjaratave se do flasim me lejnë e Zotit të bare kjovëtjara për qështjen më të nënsysh me të njëriut qështjen e cila me saj lidhet raporti me Allahun xhele xhelal. Dhe ajo çështja e zemrës. Kur pra do flasim për zemrën, do të flasim për veprat e zemrës, për punën e zemrës. Normalë këtu nuk kuptohet ibadetet e zemrës dhe adhurorimet e zemrës dhe do të flasim pastaj si plotësim i kësajna edhe për smundjet, që si dhe të cilat kanë mundësi me e kaplu zemrën natyrë shpirtërore dhe ajo uh, të paraqesme zbodh fjalë për zemrën të cilën e kontrollon mjeku dhe nuk është personel ky organi të cilin ne e kemi brenda brenda gjoksit tonë. Andaj me lejen e Zotit subhanehu ve teala do të fillojmë sot ç't bëjmë një hyrje ndosë na duhen disa ligjëratë që të bëjmë hyrje për shkak rëndësies që e ka që e ka tema pasaj do të shkojmë me lejen e Allahut te barekehu ve teala se çfarë për, përfshihet në tematikën dhe në diskutimin mbi zemrën dhe veprat dhe sëmundjet e zemrës. Të ndëruar Xhimatli, Zoti Jon te bari keto tela ka krijuar njeriu me të brendshme dhe të jashtme. E jashtme e njeriu është ajo që sille ne ja shohim dhe ai shohim tek të tjerë. Pra ne na shohin njerëzit fytyrën, duart, kënd, flokët, të jashtme, veprimet e jashtme. Dhe ne kemi gjëra të brendshme siç është zemra dhe shpirti dhe mendimet, të cilat nuk na i shaka kurkush pos Allahu xhille xhelalu dhe na. Pra, brëndinë tona nuk mund ta kontrollon askush pos Allahu xhille xhelalu dhe personina në fjalë sicili në vetveten e vet. Këtë ndarje Allahu xhille xhelalu e ka bënë urtësinë më të madhe në botë. Pra Allahu xhille xhelalu, sikur se ka qitë tërë një jashtë, ka shumë të tanxhell edhe zemrën një jashtë, por kishen siklet i madh për tyje. Andaj Allahu xhille nejo ka zgjedhë që ajo me të cilën lidhet robi me Zotin, tiet e pa e pa shikueshme po robrit. Tiet vetë shikimi i Zotit Xhelel Xelalu në ta. Andaj e ka bër zemrën të fshet. E ka bër zemrën të fshet. Ndërsa ata me të cilën ti e, komunikon me botën e ka botë jashtme, e cila jo gjithmonë është reale, për shembull sikur që të përmendem tek çështja e ikrahut dhe dhunës, ka mundësi ti me dikan kije marrdhënie dhe raport të mir prej por jasht, ndërkohë që zemra nuk ta do, ndërkohë që zemra nuk ta do. Andaj, andaj është thënë në rëndësinë e zemrës, në rëndësinë e zemrës që dha përmendni, melen Allahu te barekehu te ala, çka është zemra, kanë dan ajo me të cilën nuk nuk shpjegohen gjërat. Përse ka disa raporte, ti e do dikan dhe urrej dikan. Me dikan kalon qastet këndshme dhe dikan nuk kalon qastet këndshme, ndërkohë që ti nuk mundesh të shpjegosh pse pse me Filani ka kaloj mirë me filan, me Aland nuk kaloj mirë. Dërko që ka mundësi për tjashmës, më duk a i shka ti se do, ma i mirë sa i shka ti e do. Mirë po me gjitha ta, zemrë ajo të kurtanoje. Andaj, ajo që ka nuk shpjegohet me tjashmës, zakon i shka duhet punë zemrë. Punë, punë zemrë. E kjo punë zemrë është lidhja mes robit dhe Allahu Gjilë Gjelalu. Pse e kalon të pshehur që ti me zotin tanë të lidhës që i shdushti? që ti me zotin tanë të lidhës që gjushti andaj e për e pamë në surën Eli Imran kërëmurëm ajetin e, e tukjes edhe i kërahu që ka thamë Allahu gjë ka toleru që në gjuh edhe në trup me dalë kufri për i dhunës a mas ka toleru zemra me më hua Allahu gjelluar qëfar argumenton kjo por shemë paramenoj të ndërruar gjëmarli sikur Allahu gjellë gjë ta kesh kërku në gjuhën si zemrën atërë në gjendje dhunë Ama Allah u shka tha, illa men u krihe ve kalbuhu. Posati cili dhunohet në trup, ama zemrën. Shkoni, ama zemrën e ka të qetë me iman. Pra, fakti që zemrën e ka të mirë, nuk o probleme dhe ndon i herë, prej rethanave të ngushta që njeri ju me gjuën e vetë, apo me trupin e vetë, me ba, sikur që e përmendëm, se djetarë ka ndonë në dhunë, në dhunë, me kushtës ka i përmendëm, lejohet njeri ju edhe me i ra kryqit se ishte, edhe me edhe mira se ishte putit ekstumeral, por zemrën e ka të qetë me imanë, andaj Allah u gjelën nuk ka toleruar në zemr as një loj shma nga dhe lejtitje, pra kërkën Allah u gjelën nga njerëzit që zemrat e tyre të këndë të pastra, në nivelin cilin nivell, do të shoj me lejnë Allah u te bade kjo të tëra, në këtë varg glijërata se sa pun të zemrës ne i kemi apo së mundje zemrës ne i kemi dërko që ne nuk e dim ma dje thoti b Gjaja më së shumti që punon te njeriu është zemra. A ndonjëriu për shembull i fal dy raçate sabah. Deri në drek, me çka lidhet me Zotin, u ka krye sabah. Sabahi ka 10 minuta. Me këto dëniharçi i falmin ara por disa për xhami vallahi na drejtoft të gjithëve, 2-3 minuta. Më nxj shpejt e shpejt. Mir po. Po supozojna të jus sahati që i fal sabahin. Edhe 6 orë deri në drek, me çka ti lidhesh me Zotin. Ti shkon lidhja me Zotin me trup, veç gjysor e pako. Por Allahu çfarë ka bë? Ai ka bë që ti me trup e manifeston në pjesë të zemrës, ndërkohë që ti vazhdon bukon lilit me Allahun deri në drek. Vjene, i, i Andaj menjëherë drek deri sa të vjen dreka. Tëri të Allahu që deri sa vjen, deri sa vjen çdo adhurim i jashtëm. Ana dëndruar ju marri zemra, veprat e zemrës, punët e zemrës dhe smundjet e zemrës sa duhet i largojmë. Dhe punët të seja t'i karkonë Allah, të seja duhet t'i kemi Si që është t'ja dëshurijës, shpresës në Allah, frika për Allah, më bështetje në Allah, më gjellivala Të mënduarit të Allah, të bare kjo e t'jala Ekshtë të marat, krejt të duhet mi, mi pasu sinceriteti Pra Allah, më gjellivala ti nuk mund është me e manuvruet E kjo është punë e i klasi, që shënë temën e par Pa punën e parë së t'a marim është sinceriteti Allah nuk manuvruet Mu në shpibin 8 miljar njërë si i ke falë për Allah Për Allahut s'ki shka i ban Su në shpibinan Allahut Aje di sak edhe kur ke mor abdes pëse i të mor Edhe kur ke mor të gbire di pëse i të mor Andaj dhe zë përshka kërënsi Dhe që e ka kasë shumë zemra Djetarët e muslimane dhe kanë tha në baza Imanit të në zemr Pasaj dhegzohet në veper Edhe në në gjuh Andaj dëshoj me lejnë Allahut të bare kjo vëtjara Sotë e, sot e kemi hyrjen Kjo temë Shpesh ka shart fatkeqëzisht i gjë njerëz nuk i kushtojnë mësse i fatë. Krejt i imani u zemër, pastaj del si manifestim në gjurm, në, në si gjurm në vepër, ndërkohë që njerëzit mirën me gjurmën nuk mirën me me bazën, nuk mirën me me bazën. Gjithë sendëza që sot për shembull, kur prishë diçka që s'punon. Ku e kshirën njerëzit? Për shembull se skallët vetura supozimisht. A e kshirti derën me thub pse beq kjo dera pse u prish? Ska lidhje për dera, ti dhu qelsi se kalka Ska lidhje qelsi Dritarët si paskat mira, lej dritarët Kyre në bazat, në motor, që ka problem Andaj kur njeri ju vëzër prishër Prej për jasht Realisht prishja e jasht me a kanë Prish me e mërëndshme Andaj ti kur prek në dure, në kamen, në krye Ti tu prek a ti kus duhet Ti me e ba A i thënë e jasht me e veturës e dhe e mërëndshmja Ti sëtë dujsh reguloja Me e bu kur a më botë më kanë njëri u zgjodh mundu më kon, për shembull, më i bukurin botë. Po e ka zemën e prisht. Atë ndaj njerëzit, sigurisht që ka ardh, dhe çu për fjalën e gjetarë, kanë thën njerëzit kur dojnë shkurtimisht me nënçmuri kanë çka i thojnë? As nuk i thojnë ftyr prisht, as dor prisht, as kom prisht, ka i thojnë zemër prisht. Me fjalën zemër prisht ata në e grumbullojnë kët nënçmimin e mundshëm. Kur dojnë me lavdruti kanë çka i thojnë? Zemër mirë. Pra me fjalën zemër mirë ata e grumbullojnë maksimumin me lavdruti kanë. Dhe këta e ka përmenë Allahu Gjelluala në Kur'an Illa men et Allah e bi kalbin selim Këta Allahu shpëton vetëm a i cilë e ka zemrën e shëndosh Zemrën e e pasër E neve tani dhe zërë në interesuam kjo zemrë Kjo zemrë të cilën zotë i jonë të bareke o tjala E ka lafdruar në Kur'an Madja Allahu Gjellualo Iman dhe kufër Gjithmon e kasilë Si bazë të zemrë Do të shohi me lejnë Allahu të bareke Të barakëhuhet Ai. E, e dytë, në këtë hyrje duhet ta dimë vëzhosë se zemra rrotullohet shumë dhe me zemrën mund të mupunoe. Me zemrën mund të mupunoe. Pra mundet, për shembull, një punë e caktuar që zin zemra e ban, ndërkohë që filani nuk e ban, filan zemra e filan nuk e ban, mundet me art deri tek bëri asaj veprë. Pra mundet kushtimisht me instalumë punuar. Se po ndryshojë ç's ki shpas më ana, biseda edhe lirërimi. Pra ka mundsi njeri, a ka mundsi njeri me unxhall zemra ka mundsi. A ka mundsi nu largus mundja ka mundsi. Pra kjo vezh çfarë ban neve, na jep neve shpresë se nëse se keni zemrën nivel, me e bon nivel. Nëse është diçka e smut, me ja heq smujën. Sigur, sigur çka tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ma anza Allahu min da'in illa. Por nuk ka zbrit Allahu ndonjë smundje, vetë çka zbrit me ta? E dheva, shërimin Kjo qka i bamezër mjekve Kjo i ap shpres Se nuk ka një smundjeve se ka i lashë Pro lipe Edhe ne i dhezer Duhet të adim që zemra Ka mundësi mu reguluë Mu me remetue Me u ndërez në nivelin që ka e donë zote jon Te bare kevotera Mi po du të mi kushtu e kujdes Për të sinën do të ashoj me rejnë allohu Te bare kevotera Se si bëhet Andaj, qështja që zemra reguluohet Oshë qështje që njëriut i hap mundësi për të fort për sa përfitunga nga kjo tematik. Fjetra lëzët që ka të baje me zemrën. Ë uh, zemra të ndëruar Xhamalidos, do të sh, shëtitemi pak në Kur'an, që ta shohim si sie ka trajtuar Allahu xhëlal xhëlal në disa prej ajeteve. Megjithëse zemra është përmbledhëse në ajete shumë, ëndërjo pamundurmë për të guqërit ajetet, por diçka me rëndësi nga fjalët e Allahut xhëlal xhëlalu, pas sa nga fjalët e pejgamberit s.a.s.e, ende skuimi foran tim vetëm me shikoj Në çfarë drejthe, në çfarë grade, në çfarë niveli trajtohet në Kur'an, në shpallje dhe Sunetën e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam pozita e zemrës. Sa shkon larg zemra? Çta t'shojmë pasaj na vëzet sa larg e kemi lënë zemrën? Sa pak nuk midhemi me, pra, me, me, me zemra. Po sigur, dohom, ne ne mundojmë të rregullojmë komplet njërin aty ku shërquohet. Edhe do ta shojmë se rregullimi i një luke zëbërat me fat me zemra kur do me përcjell me Kur'anin do të përmend vetëm shpëtetëshpëtë që nëse do mi mbahet për referencë në në fillimin e surres Al-Baqara këtë foje ti e kemi mëuar dhe zot e kemi shpjeguar thot Allahu xhel gjele xjalalu nasuna Al-Baqara yishtat duke i përmendur kafirat të cilët thot Allahu xhel gjele xjalalu sawaun aleihim an undartuhum lam tundithu përmend Allahu xhel xjalalu para besimtarëve të cilët thot Allahu xhel gjele xjalalu nisayesh për ta Qortoj, mos i qortoj, kritiko, mos i kritiko Këshiloj, mos i këshilo, nuk besojnë Tash kjo gjendje, kritiko, mos kritiko, qortoj, mos i qortoj Ullëzoj, mos i ullëzoj, ta nuk ullëzoj Zakonisht që ka të vjen me, me, me, me pyt Kua e kam betë efektin të pëse nuk ullëzojnë Shikur që dhëtë që i khullu islamu të imi Rahimahullahu tjara Në libën e tider u të arut Thot, Allah e më shirov Thot, mos u qudit Me argumentet e mdhëroja dhe çartat Zoti Xhelel Gjell Xhelalu dhe karshyktyre mohimi i çafirave. Te shekani ardhu çunjeri pse sbeson Allah. Jetho ajet të gjithëto fakte të gjithto prova për Zotin Xhelel Gjell Xhelal prap nuk beson, prap nuk bindet. Kani ardhi thu, a mos vall se kam rri nivelit çarsisë? Jo, pse sepse çështja është çështja e Zotit. Allahu zon kandoje. Mir kur u thot Allahu Xhelel Kur'an, ka disa njerëz nuk besojnë kategorik qka të dujshë banë me ta parashtrojë pëytja ku e kanë defektit në të regonë Allahu Gjeli Gjelalu dhe sunën dhe bakareti shtat khatëm Allahu ala kulubihim vini rejta një dhe zër tu vim pozicioni zemrës të qështja që farë një njëri pare mëndorë ka zbrit fjala e Allahut në tokë në përnjët Gjibrahilit e Muhamedi sallallahu a.s. një kategorie njërzve me fjallë që zotë me farë a mu i pare në lë Me fjallën e ati i cilje ka kryu ketë Me fjallën e ati i cilje ka kryu një rion Së nuk u zohet Tha dhe Allahu Gjellora, ku a problemi? Allahu a ka vullos zemrat e tyre Se nuk tha njëherë Po, nështë të skani mirë Nështë të shkuptojnë mirë Nështë të trupin nga bimu kontu në i shtrand Jo, zemrat u a ka vullos Pra ku a mbil kanali për me hi e uzimi Pika e uzimi, ku bije vëzërë Pika e uzimit Në zemër E atarveze nëse pikat e uzimit Bije në zemër Ti dush me bo hazër zemër në më kanë qelë Se vjen uzimi Allahot Me bo me ta qetë zemër në më qelë Nuk nuk nuk nuk nuk dhez, nuk nuk nuk nuk nuk nuk tok pjellore Andaj thët Allahu Gjellalu Khatëm Allahu ala kulubihim Wa ala semhihim Pas e ka dham Edhe në veshët e tëre Edhe në shikimet e tëre Thët Allahu Gjellalu Olehum adhabun adhim Dhe ata kanë dënim të madh Allah në lu nga dënimi Zotë i Gjellë Gjellalu Kër i ka përmendë Allahu Gjellë Gjellalu Hipokritat në Kur'an Në surën e lëbëkara jeti I, uh, i dhjet Zakun ishtë njëri ju Përshemë o dhe zërë Duhë të diskuton këtë meselë Si bëhet njëri ju hipokrit Pëse bëhet njëri ju hipokrit Apo Munë shkëtë dush me tham Allahu Gjellala e ka pru në një ajet Në ajitën dhjet Surën sahabët, e lëbëkara Përshemë o A mund t paganët tërshin, të, të, të dukshëm në kufrin e të tëre dhe një kategorin mes as, i sinqert as qafiri hap, midis musliman për i asht qafiri për i mrejna, munafik në termi qëriatik pse u boki munafik, tëtë Allahu Gjelle Gjelalu fi kulubihim, marob sepse në zemra kanë së muje sepse në zemra të tëre, kanë së muje ku o problemi? të zemra, sikuratata në dreshin në zemrën nuk do të ishin munafika. Thot gjele Allahu jale jelalu fazadahumullahu marada. Allahu u ashtoi edhe më shumë smundjen. I ban Kaim el-Jaziri vërz tani do përmend më shumë nga fjala e a fjalë të ibn Kaimin nga se ky Omir me kët pun shumë rahmetullahi alayh, Allah e pasmëshiruar. ë I ban Kaim el-Jaziri ta hoazim tekst kur përmend smundjen e zemrës e krahason me smundjen e trupit që me me përfiton njeriu, çish i smund të njëjtë zemra. Dhe çish pasaj ka simptoma. Por ç'i më thot fat ibn Kaim el-Jaziri, a e keni po njëri kuron smund A kini boku njerë i smut. Edhe jam ushtrezën me ushqime të mira. I bje çka të mos, prej më të mirave ushqime. Edhe i thuat smutit, a pedici çka e mirë? Çka thot? Vaj po shumë mirë be di bo. S'po mamba, s'po ma ban lukthi se jam i smut. Andaj ti rishajmë ku njeriu është i smut, i dhun merr haje, nuk po muj. Çi kjo nuk po muj edhe zën, në fizik, o edhe në zemër. Ti a jep ajetin i thu, a hakt, po çaj ço hak? Po po po s'po ma ban. Et çjo as muje Allahu ze. Na do flasim me Lej Allahu te bareke u dela, te pjesa e e dytë e kti vargu, po smungjet. Pse njerri për shembull e dëgjon ajetin, e dëgjon hadithin, i dëgjon faktet dhe s'ka rrugë dalje, prap nuk nuk nënshtrohet, fodallahuu jilala sen zemra ka smuje. Pa ja herk i letin, ai nuk bindet. Dhe kjo vë zor shumë për neve për shembull. Për shembull, cili pinëve Allahu ze nuk e den se, për shembull, namazin në xhami, për shembull, po nje çka falin pas shkolë që namazin gjami 5 vakë të shumë ma ishpërbliur të Allah u Gjelluara se sa namazi vetë. 27 me 1. Supozoj e kështu që e kemi përmen nga fjallë të djetarve, nëse një artikul tyje qitët e, 10 denar apo 10 euro të amari në një vend. Pak ma anena, një 1 km ma anena, i një tja artikul shkon 270 euro. Cili njëri me men dhëtë 5,6 e të dhejtë. A kam njëri me men dhëtë 5,6 e të dhejtë Jo vëllau po i baj dot 1 kilometra, po i shas 240. Amë kur vinte namazi dhe thë, pse nuk e bojnë na njëjtën? Mi than dikujt, a nuk me dea? Jo po thotë di. E gumni bi o jo, xhallarëve, ç'i namazin me xhemat 27 27. Pse nuk mujnë Allah Zot? Fi kulubihim marad, qasmu jazem. Ka zemra smundje. Derisa nuk i dalgon smundje Zot. Andaj jetmon ndjerë me fizik tash që, se si, se si rregullohet sa shpejt çështja e kuptimit. Në surën El-Baqara, al Allahu i جل جلاله kur i parmen e uh, jehudit dhe kufrin e jehudive, Allahu i جل جلاله parmen në fjalët e tyre të që kanë thënë. Thot Allahu i جل جلاله në surën El-Baqara ayat 83: "Qalu sami'na wa a'sayna wa ushribu fi qulubihim al-'ajla bikufrihim." Për Allahu i جل جلاله, thanë jehudit: "Dëgjuam dhe nuk u bindëm." Shumë interesante. Dëgjuam, por e kanë e kanë dëgjuam Usen. Allahu selam, e ke më dëgjoj kët çart prjer duksëm rregullshëm çka po fol, por nuk bindemi. E tani zakonisht para ashtrohet bëjtja. Pse? Pse nuk po bindesh? Pasi e ke dëgjoj çart, xhenetin xhenemit. Allahun me tërrat e kanë, e kanë e kanë pas çart. Thot Allahu xhelaluhu wa ushribu fi qulubihim al-ajal. Sepse zemrat e tyre, vini re vëllazër, zemrat e tyre e kishin pi, ushribu. Ja e kanë pi. Kufrin me, me, Përshka këtë kufrit e tëre Zemrët e tëre e kanë pi adurimin e vicit Vinë e re E kanë pasë musën I cili ka thirë të Allaho Zemrët e tëre janë mush me Dashni par puta Ju ka lidhë zemrë për vicit Sikur që u lidhë platë për njëzve Ma i shtajtë, kemi par me i shpesh Ma shtajtë e ko telefonin e vetë Sisa zemrën e vetë po shemë me bo pak mi uthi telefoni apo keri, apo gjami, apo roga mi u vanua apo dë një pare mi i up i tranon këtë shpijes këtë antarë të shpijes a i ka ik në mazin gjami ju ka prish zemrën ka tran e ka nuk, nuk e ka problem kërkujt nuk i përtet se të kjo është ma e madhe u shribu e ka pi zemrën e vetë dështin për materialin a në dhe zë njëri është me zemrën e vetë jo me dukje në vetë thotë Allahu që le gjelalu në e, Surën al-Bakara, ajeti njëqin e tatë më dhjetë Kuri përmenë qafirat në dërhistori Qafirat në dërhistori Kedhali këtë kalën ledhine min qablihim mitle qablihim të shabahet kulubuhum Thotë zotë jonë të barek e vëtjara për qafirat Thotë kanë thanë qafirat për jahudit e ka këtu për qëllim E kemi morë në surën al-Bakara ajeti njëqin e tatë më dhjetë Kanë thanë si doje Allah i mi besur në të nadale kërshet Ti të folna me ta N Të folna me ta Ve qali le din e la e'le muna Le u la ju kellimun Allahu Kanë thanë ata të, të se nuk kanë dije Gjahila, ignorant Kanë thanë, si do e zoti pësë përna fol Si do e mi besur Vinireja Allahu gja kërë kërë kërë kërë probleme Thëtë Allahu gjele gjelalu Qështu kanë thanë edhe qafinat më harët Pra edhe brezat më harët Prej për pa, pagandëve dhe përbesimtarve pa Niso i ka thanë Ku është problemi o Zot, thot Allahu xhela xhelalu, tashabahat qulubuhum. Të smuta zejmati kanë bosket nisoj. Nisoj i kanë zejmat. Ngaj shëni kanë, i kanë këtë zemrat, pa të zemra me ato zemra, po ku ka problemi te zemra. Në surën Ali Imran, në ayete komentuam, ayeti 7 te kvargu i tëfsirit të surës Ali Imran, thot Allahu xhela xhelalu, por njerzit të cilët i ke shpordhurin ayetet për efshët e veta. Thot Allahu xhela xhelalu, fa amma fi qulub fa amma alladhina fi qulubihim zayhun Sai për këta atoër të cilat në zemrat e tora vjen lojëzoja, në zemrat e tora kanë lajfitje. Si lajtitull është zemra? Si lajtit zemra? Lajtit nëse sikur çel lajtit çirin, sikur çel lajtit dora. A mund të shtremon dora? A mund të shtremon diçka materie? Po. E një, a mund të shtremon a shtremon rrugën ti? Që çyetojë drejt lakon dia tas majta së këtu më rad që thua dhe lakon edhe zemra. Fothallahu xhueli Gjell xhelalu sa i përket atyre të cilët në zemrat e të tyre të kanë lajthitje, fa yet tebiun ma tashabaha minhu ibtigaa alfitna wabtigaa. Uili ata pasaj kërkojnë që ajete Gjell të cilazothi xhueli xhelalu i ka vë të paqarta për një numër të njerëzve, ata kërkojnë me vë sprov fitne për njerëz, proton devojojn, aty degradojnë njerëzit dhe në emër të kërkimit të interpretimit të këtyra ajeteve. Allahu xhueli Gjell xhelalu në surën an-Nisa Kuri përmen uh, Hipokritat Në surën Nisa në Surja 4 me radhë në Kur'an Ajde 62 dhe 63 Përmenë Allahu Gjellë Gjellalu një prej veprave të uh, hipokritave Thëtë Allahu Gjellë Gjellalu uh, uh, Asabet hum musibet hum bima qatë demet ejdihim Thumë me gjauke ja hlifune billahi in aradna illa ihsana vë taufika Ula i kelle dhina ja'lemu allahu ma fi kulubihim Fa a rrida an hum Thetë Allahu gjene gjelalu Si është puna nëse i godet hipokrita do një musibet Përshkak, përshkak që i kim për ti o Muhammed Sallallahu aleyhi sallam Pas taj thetë Allahu gjene do të vin Kër ti godet musibeti Do të vin të ti Do të bojmë bej Allahun Se ka ndasht me dho të farë Kënda është me bë, bë mirësi dhe bashkim Kënda është me bëshku muslimanët me i hudit Runa zërë Këtët Allahu Gjellë Gjellalu Këta një rëzë Shikoni dhe zërë Allahu Gjellë Gjellalu nuk thot tu Përshimu uh, E di Allahu Gjellin shka folën A ju djet E di Allahu Gjellin shka përbënën A ju djet Kër e përmen këtu në këtë ajit në gjështë dhe të rëjnësurën njësa Shka thot Allahu Gjellë Gjellalu sa hipokrita zoti e di çka ka në zemrën e tyre. Pse e ka përmend çka ka në zemrën e tyre? Se supozohet pse këta, në pranit pejgamberis a.s., nuk bën si sahabët? Sepse thot Allahu xha se dhe Allahu çfarë ka në zemër. Po për shkak se zemrat së kanë të pastër, sile Allahu më bosah sahabët sinjet. Viniravezh, anëzë nuk ka problem te njeriu, si çënë njerëzore, apo si shoqëri, apo si tërsi, apo si familje. Çfarë do të qoftë probleme? Dije se çdo problem, problemet kthehet në zemër. Ndrejt që ja zemrën kërë. Ama ti punat që ka dush, nëse zemrën i mbetën, ka me prodhu zemrën qatë që qel... valoj timi i shkatruhe me miliarda qelizat kësia të njeri ju, nëse aja ka burimin, i cili prodhon qelizat kësia, dhe të smundje, dhe toksikit dhe, dhe helmuse, të shatë dush të imitja. Ato prodhojnë me miliona dhe miliarda. Apo, andaj shikovezër. Por qemull, e dini njeri ju, kur i pjenë kancera, na ruaj nga të gjitha shmundjeve dhe ishorroftë samurat të e muslimanëve. Kanceli do të shfaros. Provon asht ka zdu më prodhu prodhon prodhon çeliza kundër organeve, kundër njeriu. Edhe ti çka çka mundesh me vao, andaj për shemb nëse oshesh në fazën fillestare, me akput rrit, shpëton njeriu. Nëse ai fillon me prek shumë, çfarë bën? Fillon me prodhu çeliza shumë, ti a ke bash po, peshar? Ja me e keni baur po terapi çka i bën, ja mbytin çelizat. Po pse nuk shpëton njeriu atë zot? Parno ke çeliza jek ambicie, ato gjalësh që ja, ja, ja, ja i ja, kanë mira. Mir, po kurrësh ajo që ai thon për shembull kanceri femër, ai vesh prolong, vesh prolong, jerat helmuse dhe njeri ove zemra Tisat du shë për Aj, e shkatron njeriun. Kështu edhe kurrë zemra prishet. Ti sa duhet rregulloi një njeri nëpër jashtë. Ai pimrena aty ardha keqja. Pimrena aty ardh e keqja. That Allahu Jellalul ulai ka الذين يعلم الله ما في قلوبهم fa a'rid anhum. Allahu ve diçka ka në të zemrat të e ty, andaj kthaj u, shpinë dhe mosu mir, mosu mir me ta. Kur i lavdron Allahu xhel Gjell xhelalu besimtarët. Kur i lavdron Allahu xhel Gjell xhelalu besimtarët. Zakonisht Zoti pritet në hyrjet e sureve, apo lavdërata me me çfarë? Me vepra. Megjithëse Allahu xhel i lavdron besimtarët edhe me edhe me namazin, edhe me zakatën dhe kështu me radhë. Por vetë kur i thon Allahu janë në baz vlerë e besimtarëve çka thot? Në surën El-Enfal, ajeti 2 thot Allahu te bare ke u teala, innamal mu'minuna e ledhina i dhe dhukir allahu ve gjilet kulubohum besimtar të vërtet janë vetëm ata të cilët kur përmendet allahu ha zakonisht pritet mu ju dridh trupi hapo mi dal loti zakonisht me zisa allahu i ladron edhe me me dalit loti po para kësoj e dhe zër para kësoj e thot ju dridhën zemrat cilip i ne u e zë qëtu Mëndet me dit për dika në bot Apo a me dit për, këtë, për, për tyje Se tu ka dritë zemra Kërkush nuk me dit Nuk e di unë a dritë zemra, nuk dritë zemra Andethe tham fillem Allah u gja me urcineve Të ka bo që zemra tjet e bësheft Pse më stashofë të kërkush Sa ja fru me Allah u në gjelë e gjelë e lë Kërkush nuk e di A bo I bënkaj i melgjëzije Në komendin dhe dhimne Në komendin se ndo Por shemë dhe ka bo i bënkaj i melgjëzije n sendo një njeri me pas shumë i badete, shumë vepra të jashtme. Ndërkohë që prapë njerzit nuk e doin, është nuk është i këndshëm, nuk oj bëm kabull. Ndërkohë që njëri ka më pak vepra, su nëse ato bën shumë nafile, su nëse janë me vepra shumë vullnetare, ndërkohë që Zoti xhel xelal e, e ka shluk kabullin taj. Zoti bëqaimë xhuzi dhe kjo nuk nuk nuk, nuk trajton dobi për jashtë. Do më imrëra. E kjo është pastaj ka thënë, raporti ti me Zotin. Raporti ti me Zotin. Hadithi i Ibrahilit Kur a thirrë Allahu xhelal xhelal O Jibril unë do filanin ana do të vim te haditi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se ku shikon Allahu xhelal xhelal O Jibril unë do filanin dhe ti duje Ib Jibril i u thot ket banorre Çillës duunë filanin pastaj thot Allahu thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e planojnë njerëzit tok e tani ti këtu thu çava këtu e ç'kjo pjesa e thirr Jibrailin kjo pjesa zemras do ki thot Allahu i ki thot Jibrailin Shirepët që ki filan, një qëfar shu i paska shumë bedue, s'ka kështu. Shu që ki far musku i paska shumë bedue, s'ka kështu. Allah nuk do asë për musku i të du, asë për firën të du, asë për tesha të du, për, për asë nisenë. Por do në për shfarë, që shka thonë pengamberi sallallalli sallallim, për veprat uh, edhe zemrat e ju e para kësa në ka përmen zemrat. Uh, Thotë Allah u gjeli gjelalu. Wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim tawakkalun Doktor Zaimrava, tasallallahu xalal jalla ta udridhan, per Allahu xalal jallalu kurilezoan ajetet e Zotit u shtohet imani. Allahu na shtov imani ya Rabb alalemin. Pasajgat wa ala rabbihim tawakkalun. Dhe te të Zoti e tyre mbështeten. E mbështetja vëzëkuo. Por shemo te mbështeten. Mara Bukhari, Gengbergen mafialan, u mbështeta. Ka shumë janë mbështetën karrike, te e mbështetën top, e mbështet me shpinë për muri. Mbahesh për tavolinë, mbahesh për diçka. Këçsoj thoin mbështetje. Mirë, kur e dëshon ti fjalën, u mbështetën te Allahu. Çuçi zbartan gër për gënme? Ku, ku e kap? Skot kap në këto. Me dursh sun kaposh ti për te Allahu Xhelel gjele Xhelel. E pse te Allahu dhe kta te zotit tjerë të mbështeten? A nda ti mund ka i me dëzije, kjo mbështetje me zemrat. Është çjismështet e, mbështet e zemrës, mbështet mbështetja e zemrës. Do ta shohim godinë te tevkulit, te mbështetja e zemrës te Allahu xhela xhela, te sheh pas ajerin sikur se kanon dietaret po e Abu Bakr Siddiqun. E Abu Bakri Siddiku mezi ka pas trupin më të zëf se Omeri. E Abu Bakrit çështja e zëf të kon Abu Bakri Siddiqu që s'është çështja e, Sidikun, e bubekrit, tash, trupit, do ka bó po, çështje ku tashojë njërin në njërin trup më të madh ot ki zarë buri mirë kanë. Ju, ju ju ju ju kanë prishë njerëzë kriterët, odmovosh, ai sa i malukti. E omërë të khattabi, dhe zërë, omërë të khattabi, kërka i bëkali, kam tokë i kanë zërim. A unë që përkëmë dhe zërë njërisë, kalin si mizë e ka bërë. E bubekërë si të ikut i kanë o pantalonët prej zëjflëkit. Kërka vdekë, për i kanë beri sallallahu aleyhi sallem, omërë të khattabi, që të kamë, që ka e kanë prej tokën, për i në kali, e kanë shëllu kamët. E tash kjo shlimi i kamëve, për ku vjenë, dhe Edhe ka thënë kushe ka rëdhuru Allahun, Allahun gjallë Kushe ka rëdhuru, a dhuru Muhammed e sa Muhammed e vdiqë E ta shë që ka ndohë dhe zërkëtu O më rrimit këlltabim e shlu kam E ka nshlu se E ki pa kur shimët atje në bazë Kër prishë sistemi Ty thuj Dyrt e mira i ka, gomat e mira i ka Së shme në nësia e ka shluhe E ka shluhe shlu sistemi A da tëtë të Allahu Gjele Gjelalu A ta të, të zotit tëre mbështetër Allahu Xhele Xhelalu, në surën El-Anfal, ajat 62 dhe 63. E pamë vëzën se Allahu Xhele Xhelalu Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem e ka ndihmuar me, me kanë ndihmuar vëzën me sahabët. Me sahabët e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem, njerëzit më të mirë në këtë tokë. Po këto sahabë vëzën para shtruan një pyetje, njerëzit çu duhet më e para shtruar. Kush e ka ndihmësuar Muhamedit alejhis salam me njerëzin më i rastë? e pastaj me miliona. Ku çka kanë ndërtuar ozin? Me çka i kanë ndërtuar? Me parë, me toka, me me çka i kanë ndërtuar? Për meiket, Allahu xhelalu veka asbyt ayete. Tat Allahu te bareke ve teala. Na ajdin 62-të surel anfal. Wa in yuridu an yakhda'uk fa inna hasbuka Allahu. Nëse dëshirojnë munafikat me të mashtru tyje, o Muhammed, alayhis salatu wassalam. Të t'mjafton Allahu. Të t'mjafton Allahu gjele gjele hua lëdhi e jedaka bi nësrihi wabil muëminin sepse është Allahu a i cili të kanë dihmuar me parkrahje në vet dhe me besimtar sahabët e pengamberit a.s. Shikodhët e tani, vini reksa këti ajeti 63 surët 8 ajeti 63 wa ellefe bejne kulubihim dhe Allahu ingjiti zemrat e sahabët ishin kit sahabut me ni fjal se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do të mundi mua kush i bani këto menime meni, pejgamberit me meni ndihmua allahut thot te ko rsonsha bo ket pun çka thot allahut jelala o allah u anjit ya allahu zaimat sahabeve e mor allah u ebu bekrin pinjahilet o maerin pinjahilet usmanin pinjahilet aliun pinjahilet bilalin khalidin walidin iboni bashkallahut jelal u iboni sahabet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Kuimur këtu oz. Me çka ti nxit të çka me vdek për Muhamedit sallallahu alajhi wasallam në rrugët e tij. Tha Allahu xhalla Jel xhelalu, "Lau anfaqta ma fi al-ard jamian, ma alafta baina qulubihim." Shikonë zakispray. Tha Allahu xhalla Jel xhelalu, "Çka ka pasuri toka, çka ka pasuri toka," oz. Ta shikoj për shembull hënë në internet, jo tash më janë më vonë. Hënë në internet veç bankat e mëdha, shkruaj për çon banka federale, banka e Amerikës, banka Britanijës, e Britanisë. Ë, supozo sa sa fare i kanë. Mos llasim sa ka pasur dhunjaja. Allahu çka dha, çka ka në tokë, këta altane, pasuri, këtë mi pas dawn, veç mi ba, bash të njerëzit. Të dhallahu jëlluala ma'allaf baina qulubi. S'un qishëm rrimi po çkëto. Selizet, s'thpun, zemre. Walakin Allahu allaf bainahum. Por Allahu ingjitin Injitin me zemëve të, të sahaveve Innehu azizun hakim Allahu është i lartë Në krenarin e vetë edhe jurtë edhe zë, a, Shpesht kjo diskotohet Tja baj që këtë ta që të filani mësë po mdo Tja baj dhe që ta që të filani mësë po mdo E kjo vësër është gapim Ne ndo do të vim Të dalimës me sjelën e sëmir Dhe lakimit të zemët nga kriesat Ti silu me kët dunjën mir, mir. mir jo, e mirë, do të mos silu me kët dunjën e mirë. Ama zemra mos lagoje ka. Ti mos e tha zemrën ta nëse kis po ndo. Mos e tha zemrën tonë. Ti thaje zemrën vetëm për Allahun xhël xhëlal. A mos silu silu mirë me kët? Se sepse zemra ti ka ndor Allahu xhël xhëlal. Andaj pejgamberi ejon sallallahu alajhi wasallam ka dhën hadith. Ai ti e i dhën Allah. Për më iknosni njerzit si ç'problem, sh çka e marr? Ai ja i dhën Allah njerzit. Sa i dhë njëmi vën pi mrena Ti pi për jasht vë që i kënash njërin Ti e kënash pi për jasht e e kënash njërin pi për jasht E kënash i kënash Pak ja huq A i thot po ama mosuarose Lakojune, pro zema i lakon E Allahu qëfar tha O lakin lëllahe, por Allahu Allahu i kanë gjit A me kjo dhe zera e shko ka përnëndjet Nga fjallët Allahu gjenë e gjelanë Në, në qështjen e zemrës Në surën e te u dhe zët Shumë trajtojë q Për sëra është fjo dhe zër Lezën e surën të ube Surën e nan, kur an Me vëmendje Surja të ube ka thënë ablajt një abasi është surja e, e zvullimit të munafikave Allah o më stafafë munafikas një ajarë bëllare min Shumë më interesant dhe zër Kretë qka si lënë surën të ube Prej kurthave, komploteve, të hipokritave Këta është më sti marim shumë për e ajetëve Allah o i bjetë të punë e zekërës oj atë prit të zemra por sa e ka bota. Ës-Sura At-Tawba, ajeti 64. Thot Allahu Tebareke ve Teala: Yahdharu al-munafiquna an tunzala alayhim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Fadhallahu jalla jalalihi. Munafiqun dunayt ndroje, ntut. Yatunet sindroje. Mos pozvrat do ni sura. Mos pozvrat ndonjë sura e cila njëfton qka ka në ta në zemëra shikur dhe vëzër da më anon mënafikat mënafikat e kanë di që pizbret pe nga meza më shpallje pe janës Allahu Gjellë Gjellë janë tutë mës pëzbret dë njësure penzera Allahu qa ka këtë në zemër e vëzër pësikjo është problematike për shemëll e zër na ishpikon të sigur me na thonë di shemëll ta këtë këtë këtër të kanë veç Allahu Gjellë Gjellë G në na akshmi muj me gërkuk kështu. O Allah, nxem mazemën këtu, në shajtë ta shohin këtu. Kanë du, kanë se du, çka mënoj, çës mënoj, sa kam zili, sa kam lakmi, sa kam shëndë, sa kam smundje. Aju, akshmi... jthoni lehtë çtot më shaft. Pse? Ju më diç ka dal? Pale, pale çka dal? Me... Allahu veç Allahu vetin çka dal. Ka mos i mendi kan këtu me vite të, të tëra. Ne Tanxell të Allah thot, po këtu ka urrë drejt tash. Allahu naru. Po ka mos i bësh më dikush afal me vite të, të tëra. Kur mend namaz si ka bos. Apo Ti dhu, për, unë të ku menu, për, lejshë a ki menu, kje, Allah, që ka q ka, -ka zemër në vetë. Që ka të të Allahu gjellu ala? Tu të në munafikat, mësë pëju delë në zemër shka kanë. Tu të në munafikat, mësë pëju delë në zemër shka kanë. Thëtë Allahu, ja kuli stekë zhju. Thëtë Allahu gjellu gjellu, taluni, taluni. Inë Allah, baha, Allah, baha, Allah jellu jellu, jellu, kure, parmen, e mukhrigjum ma të hëdherun. Allahu ka menë zirën pahë që asa ishka pitutëni. Allahu ka menë zirën Zakonej njeriu njeri mendon se nëse e qetçon trupin apo e do shqetsuar. Jo rastisht vazhdon kjo lufta mes dhe fërkimin mes materiales dhe botës materialiste dhe me botën shpirtërore, bota i imanit, nuk nuk nuk kanë pika të përbashkëta, apo nuk dinë me harmonizuar. Apo ti i shaan njerëzit sovëzën mendojnë se nëse e ka një rrugë të mirë, një shtëpi të mirë, një veturë të mirë, nusë të mirë, në ë do të thonë mundësi të mirë, një trektit të mirë, një duqantë mirë thot edhe tashmoj, apo dhe thënë e këna në qëna në qëna në qëna në qëna në të rezi Allah u gjithë, thot kur nuk në qëna në qëna në qëna në të rezi as në në në qëna në qëna në të rezi sepse ajo pjesa me të cilën ti rahato është ajo nuk shifën, nuk u shetë me bukë suni e uj me t'i dhanë Allah u gratë të botës të prapë këmë u kanë Shkëtëtë Allahu gjeluar E të qëshmi abo me këtë punë Sime mura atue Sur e Raat Sur e 3-10 Thëtë Allahu gjeluar gjelalu Në jetë 28 Elëdhine amanu Ata cilët kanë besuar Tu vëzënuk e as buka As u i Shës nisa Elëdhine amanu Ata cilët kanë besuar Së ku që bërmenëm në gjumat Dalimi, ma imani, musliman Dhe kërsh i alemit, botës i la Besimi Imanit Pa iman që e thudi kujna Shë qënë Ai ti prodh tot të të kam produkta kam rëluajtat ty çajve votot. Ne çaj s'më du kurjo. Ty mund të dhomave çikun prodh i komë sfizul prodhimat e tua. Amba kur i dhun janë besimtar unë jam musliman. U ndërzo muahedi. Tatallahu jallahu ala ata të zot kanë besuar wa tatma'innul qulubuhum. Dhe çetso çka dhe çetsohen zemrat e tua. Çka do të më çetsova zënjer për më kanë rahat. Çka andaj ti shet njerëz të thot krejt bejbona prapse u banën këtë mitrah. Ja u blejta shpijen, ja u bojna këta, i martova, ja, e, për këto u dërmova ta njëtën, dhe të prapsë për mdojnë. Po kapim e kjove. Po kapim të kjove. Ti të munua, ti të munua, ti të munua, gotën nga prapa, ne e mush me ujë. Ti dhune detinja, ja, ja edhe kësaj gotë, a ma ka thamë për nga mëveri, do të shëndrohen zemrat, që gotëa e mbrapshtë. Këthejet, që kjo gotë për më mushë duhet me, Rejti i hapë që ashtë Këtu a e më shëllë Me e këti gotë në kështu prapë O që në anin dherën bita Një anin dhëtë Sigurisht të palesa u mush Su mush ish Nuk u mush ish Se kanal nuk ka Andaj të i e bëzorë Ta baje ta knasje Edhe në fun Ata dhënë a dhe ma shpetë Se je plak A edhe shko në herat Musla zën u dhëm A para më në vëzër Qaj njërë mjë o pasmor zemrat Sigur Muhammedi s.a.s kur ka vdek Muhammed salla selam mukatteru dunyaja. Apo mukatteru dunyaja. Jo ti gjeni s'ka ndar kur ju vdes dikush sot, do gati si sot alhamdulillah. Kjo vësht është problematike, pse se s'ka s'ka marr zemrën. Nuk e ka marr zemrën. Thot Allahu xhinal xhelalu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikril la. Çe të çojnë zemrat e tyra me përmendjen e Allahut. Shikoj se ka vërtet uktata vësht. Ala bi dhikril la. A nuk e dini ju se veç me përmendjen e Allahut çe çon zemra? çoze par par formulimi ka ardën këta jetë. Elā bi dhikril-lāhi tatma'innul-qulūb. Po ju a nuk e dini se zemra veç me përmendjen e Allahut çetzoze çetota, shumë njerëj vijnë para mendot. Kujton se si ta shtrojë bukën mirë, kur ta ket hizmetin e mirë, ku të veshë të mirë, apo pardhëmen e mirë, veturinë e mirë, po 100% apo. Sa ti në një restorant ti thu, po mirë loqen rregull. E vtirëm si, pse pse e i bomos përmendim tash po po të caktuar. Pse pse i nzimini ovlo? Jo Po thot ma shlojbe kjo një fjalë Mboni, pilin mboni E kupton disë qëtuam mua beti Që qëtuam zemra Qikoni pengam beti në salas e blë Dhe që, panemnën për gjithë ato lufta i ka bërë Gjithë ato presione i ka pas E mrena, i ashtë Pi, pi të në ande, pi botës e gjinjëve Pi botës njerëzve Munafi ka plële problemi Ka hinë shpit vet Edhe tash, panemnën Kitë të probleme, tash edhe gryave tash u ka nërvuzuhet ishka Ah, ja, ah, ama pengo sa kur këtu e ki tkna kur a ke stabilto mrenë, trupi s'ka li të se lodh. No, I ka thonë Ajshe, "Pëdibe kur je nervoz me mua, shum, ka tha. Ka tha, ja tha, më më shumë këtu me komoditet e ka thonë. Ka thonë Allahu subhanahu wa taala, "Pish pëdë, ka thanë voku po i jë nervoz, po du pashall zotën e Ibrahimit. Kur po i jë po knas me mua, po du pasha pa zotin tanë Muhammed. Ka thanë wallahi ç'është o ya ja rasulullah. Edhe ka çetsuar. Shikoni vetë tani, dietar kur rekomandoin këtë. Kan thonë pejgamberi se më kujtë ka gjetë këtë energji. Pi luft e mukdi me gruin me mujtë me botë që i Moabeti A njëni pi qajtorës të thejet I thotë gjithë dhe shujë se shumë nervoz jam Që kin luft të kanë E ka shirua Këtë e ka shirua Këtë botën Arabe, Lindjen, Perendimin Këtë Mus Musum falë thotë se jam nervoz po, Qabana dhe t'i shkizbo kur gjo Kur kus t'a kaprish në dunja Kjo vëzë dhe t'i pëse këtu Se, se zemë nuk e ka kitë tamar Ki valoj me pas zemë në tamar Thotë që i khulli samotimie Z se çdo zemër duhet të besojë Allahun xhel xelal dhe kuma dunjajën. Fa thallahu xhel ala bi dhikrillah veç me përmendjen e Allahut që çohet zemra. Veç me përmendjen e Allahut dhe lwala që çohet, çohet zemra. Fa thallahu xhel xan surin an-nahl, surja jashmureta ayeti 22. Ilahu kum ilahun wahid. Fa alladhina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkara wa hum mustakbirun. Fa thallahu xhel xelalu zoti juaj i adhuruar është veçnia. Subhanallahu dhe lavela, ata të cilët nuk e besojnë ahiretin. Zakonisht ashtu pritet, koha problemi. Ataçka së vësojnë ahiretin, kulubuhum munkara, si zemra spo i besojnë. Në një dobëzë kuria do, do zemra diçka. E shati çish për biron. Wallahi ka njerëz, për shembull, ne do të vimte çështja e dashurisë. Kur vlasin për dashurinë Allahu dhe lavela, do vim krahasimet që ka përmendur për BK im e Xhozie, se si njerëz kur e don ndikam, për shembull nëse e përmend Marr Lexoja për shembull Mejnunu Leila i shmenduri mos Leilas. Çka ka vënë atë? Virzahat ka prit, ka 12 or ka prit. Qët ka përçejë për shembull Leila pim dert te qushia. Kisha kam ujt në pa mas pas 15 sahat pritje, tu dal ti çtu çtu. A nuk ka thon pas mas sahat e paush? Pse ka thon se zemra ju ka ndshtruar. A ndatë është apo shem vëzë njeriu kur e don Allahu xhel xhelalu. Nuk, nuk e nuk e ka i der për shembull. Allahu sunvie. Po sun, shkoj me xhamia lar, jo me ligjërata lar, jo me haxhi lar, jo me shtraj kjo ajo zemra e ketë rrotullon dunjan thot jam aty ku ka qarku Allahu xhelal. Pse se zemra e Ali kur i ali bëzë njeriu të zemrën i diçka kret sebe po ti nushtrova ti. Allah ja nushtron. Thot Allahu te bareke وتعالى kulubuhum munkara. Çafira me zemra ka problem. Zemra çu besojt. Oh hum mustakbirun ali an 11. Edhe janë me 11. Në surën El-Kahf. Ço bëverohet me lexonë çdo xhumë. Surja 18 në Kur'an. Sura El-Kahf vëzor Pjesa e parë e solës ka fërst me disa djalmosha. Ataj e çoi te sola Këf, çuria e shpellës. Disa djalmosha se ata kanë besuar, pasaj kanë ikur prej popullit vet zullumçar dhe pagan dhe janë strehuar në një shpellë kanë flet mbi 300 vjetë. Në rregull, tani Allahu ujenaku di për mentalëzë i përmesë si djalmosha djelmo, musliman besimtarëset, Allahu ujeneljalu gjele, i ka zgjedhë për meçën besimtar të asaj kohe. Mirë. Ata kanë plotëtuën diçka të mbarshun. Djenë mosha tri Kan ik për poplit vetë në shpejo dhe janë së trehuat Sa me vite Me vite, tra shekuj E kërë përmenë Allahu ja kur është Kë është, a i nëmonë, pjesat qëndrore Që këta njërës i besu në Allahu Gjelluala Në surën kef, a i di katërmë djetët Allahu Gjelluala Wa rabatëna ala Kullubihim Na ja u lidhëm zemrat Allahu dhëtë, na ja majtëm zemrat Se përndrysh e lojësë, që ka në pa ato për i trishtimit Vërë batëna ala kulubihim, idhë kamu fekalu, Rabbuna, Rabbus semavati, wal ardi, lënë në dihua, mindunihi, ilahën në kadhë kulna idhën shatata. Tëtë Allahu Gjellë Gjellalu, kura ta djelmosha thanë, Zotë i onë, Zotë i qive dhe i tokës, ne nuk lusim asë një Zotë përveç Allahu Gjellë Gjellalu, se por në rishët do të thëmi i fjallë këmdoja, shatata, ku është baza e këtëre djelmosheve që besuanë, Wa rabatëna ala kulubihim Allah të gjau lidhëm zemrat Jau lidhëm zemrat Njëjt, lezoj e surën kasës Surën 28, në kurënërse kemi shumë Shumë brejajteve, po të i përmenim shpejt Allahu u gjenë në vanaj Në ka të regunin njarje, mes musajt edhe nanës vetë Kura konë musajt i vogël Edhe në vitin që ka Therë fmi faraoni I ka thënë Allahu u gjenë nanës musajt Medhe e vladin Vënoje në djepë në lloj anije dëvogël edhe shloe në lum shloe lum në shkoje vetëm a mund të para më ndu tash na Sena do më në nivel map me e ngjesh ka ndjen nan apo paraforsisht nga përshkrimet e nanës sa i vjen nan po dhe si bab sa arana për shkak të më lënë e Vladimirtan në është lumit ti kanë ard tutosh në njerë të mia dhan thuk jo shafti lumë shloeja lumit dhe o ditë se në qatë vit qka fminja, qka zinjet vritët a përgjën parën më u ezer në nësë mi tham parën më non, njëherë me e mor në në një lajmë se shka tu gjekë në fminë mahal janë të evra edhe i vjen në lajmë që të fminjën jashtë zhemë në liverti dhejnit Allah i thotë, na i thamë në nësë muzajtë në djerë, në djerë jashtë pasë e u ezerë që parë që ndodhë që të dhe Allah u gj mësmia ja pas lidhna zemrën, ka ti filtreru zemra. Vdesu ozaniri. Njeriu po shëmoza mar disa lajme, nëse nuk zemrën, e sjëndron stabil zemra, vdes. Së lajmia e më i madh se forca e zemrës. Lajmia më i madh se forca e zemrës. Andaj thot Allahu te bareke ve teala, "Wa rabatna ala qulubihim wa lidhum wa lidhum zemrat." Në surën Muhammed, alo ju el jalalu na tregon me zë për disa prej hipokritëve. Na idhin 16. Na tregon Allahu xhelelës se shpesh hipokritat kanë hite pe pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe kanë dëgjuar ajete, kanë dëgjuar hadithe, kanë kuptuar. Foth Allahu te bareke ve teala. Wa minhum man yastami'u ilayka hatta idha kharaju min 'indika qalu lil ladhina utul 'ilma ma qala anfa. Fathallahu jallaluhu. Ka disa njerëz vin dëgjojnë te ti. Dëgjojnë te ti. Kur dalin jashtë pit te ti, ju thojnë, ju thojnë atyre që kanë dije çka tha ky po më harrë çka tha para më doja të kan e kan doju nijerin ma't mirë në boll çka fol kan thon çka po thotë se po e morna vesh kur djo tani vetë nëse supozojna kështu në njëri më than tipun gjuhën t'anësh çka e fol sham të mor vesh ato fol vallaj sikur që dëgjojmë pas njerëzit çka fol beki hoxha këty të max mar vesh o ma sfja dosën më la like, çuaj e ni pas vakt namaz a çka s'po çka thotë çka thot beki ti as po ne ina pas vakt namaz ama kur stavon zein as ka thu çka thë gabeki Ksu ka dhamën na fikat çka po thot be? Ama Allahu çka thot? Po ti asi te morrësh pa gjuntanat e fol. Ama kur sazo zemra çka thuti? Mirëherë mundonosh me gjet një viktimë çka po thot be? Po ju bëti, e kupton çka po thot. Qallahu xhele xhelalu. Ulai kelldhina tabaa Allahu ala qulubihim. Allahu yakovul zemrat atë. Sponin. Kur se do vlez zemra diçka, edhe fjalimi do qet i gërditshëm, i bezdisëm, i neveritshëm. Qallahu xhele xhelalu. Allahu yakovul zemrat e tjera vini rej pasurës. Kur të zbulosë zemra dhe zër, që ka ndod? U e të ba'u ahua ahum. U volosë zemra, edhe ju shkojnë mas tejkave dhejta. Ska o makë e zërë. Volosë zemra, ju shkojnë njëri tejkave, ju shkojnë njëri tejkave dhejta. Në surëm Muhammed, gjithashtu në jetin 29, thotë Allahu gjelë gjelalu, em hasive ledhine fi kulubihim maradun, en lejnë ju khrijgë Allahu adhganehum. Amë se kanë bohe sa'at, Në zemë ratë të tëre kanë Së mundje Se Allahus ka mendzirë të prishu ratë të tëre Jashtë, zilin O rejtës ka mendzirë Allahus Gjellua Jashtë, rapor gjitë jashtë, po Ka mendzirë Allahus Gjellua në, në pa Kuri vlabdronë Allahus Gjellua sahabët Në surën e fetë E cila ka zbit pas Njëjarës e hudejbjes Marveja Saudaibia sku pejgamberi u sallallahu alajhi, unis por Omra pasaj u shpenguar dhe u shkthyje. Pasaj Allahu xhela ka thujt tha shlirim. Ne kës shlirim vëzhat para se të bëhej sinimi, pejgamberi zher me ka marr besatimin prej shumë besahave që me net me pejgamberin sa ndelim vdekje. Foth Allahu xhela xhelal në Kur'an, në surën Al-Fath 18. Laqad radiya Allahu anil mu'minina iz ybay'unaka taht ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim. Fadhallu xhela xhelal Allahu është i knasht, Allahu, knasht Allahu është i knasht me besimtarët Sahabët Të cilët të dhanë të besëm Në në pen Janë mlejë sahabët ketë Të dhanë pen nga me së në besëm Se qka do të që ndodhë na vdesim me tyje Vdekë, vdekë, vdekë dhe jetë me tyje Tha dhe Allahu Gjellegjellu Kjo shumë ndërësa Nuk tha Allahu Ja ditja Allah i fartrim një e kanë ata Ja ditja Allah i sa ato që shpolin Ja ditja Allah i pika vina ta Shka tha Allahu gjillu ala Fë alime ma fi kulubihim Ja u ditja Allah i zemrat Ja u ditja Allahu Zemrat Fë enzalës sëkinet të alejhim Wa athabahum fëtëhan qariba Allahu e zbriti qëtësin të këta Dhe i shpërblejti me një qëllirim të afër Të cilika qenë qëllirimi i mekës Në surën e lëhujurat Zotë i jonë të barë kjo e tala I lafdron sahabët Dhe i qërton sahabët Dhe të tjerët, për e atyre që do të të të vinë pas Që mësë me ngrit zanin përmi pengaberin Sallallahu alai sallam Në surin hëgjurat, a e ti tret Tëtë Allahu të barek e vëtjala Inë në ledhina je gudhune esuatëhun Inë në rësullin la Vëjnë rëzër Shumë është të ndërlith I ashme me në branqmen Zani me zemrën, syri me zemrën Lakmija me zemrën Eksë të më ratë Tëtë Allahu gjelë gjelali A ta e ulin apo i ulin zërat e tyre në pranit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e ulin zën në folem maqadale pse këto pejgamberit sallallahu alaihi wasallam thuat allahul jeli jalalu ulaika alladhina imtahana allah qulubuhum littaqwa që do të thotë allahut Allahu thot për zemat e tyre të njerëzve allahut zemat e tyre i testoi për taqva por i testoi edhe ulën tamam çka zema janë tamam pse Se i ka nëjtë pengamës e shkohet dhe zërë, s'kanë fol eqë. Ka arë transmitim dhe zërë se sahabët kërë janë ullë pra në pengamëberi sallallam, nëse ka arë zogë ju ka ullë, janë nalë. A nalë zogë ju ka ullë të ta. Në kamë. Se ata preqëtësitë që e kamë pasë para pengamëberi sallallam. Thetë Allahu të barek e vëtjala, lehum më gëfiratën vë e gjënun adhim. Allahu kam ishë përbli sahabët me shkohet falëitim të madhe dhe me shpërblim të madh Allahu na bafte edhe ne prej këtyre që kanë hisën e kësht problem, ya ja rabbul alamin. Ju do të shohëzë Allahu dhe lëna surën Al-Mujadila ayatin 22. Përmend Allahu xhël xhelalu se besimtarët e përmendën këtë tek çështja e surës Al-Imran, se besimtari zgjuon më dashur pa besimtarin, edhe nëse e ka akraba. Pasaj ne do të vijmë të shpjegimi Imam Kurtubi në këtë meselë. Thotë <tod>, uh, Allahu Gjellë Gjellë Në surën El Mujadela Ajdi njëzëtë të dhë La të gjidu qawman Juqminu në billahi Wal jëmën al-akhir Juadu në men haddë Allahë wa Rasulë Walau kanu Aba'ahum Au abena'ahum Au ikhwanahum Au ashiratahum Ula'ika Ketaba Fi qlubihim U l-iman Thotë Allahu Gjellë Gjellë Nuk, ninier, Nuk i gjen njërë Nuk i gjen njërës Nuk i gjen njërës Nuk i gjen një popo I Ta duan atë që ka e lufton dhe beris, Allah dhe për nga berin së Allah sëllë. Por nuk mund është pëti me gjenë njëri cili besanë Allah këj e do dhe atë që ka e luftonë Allah. Zë mundë. Të qënë e dhe zërë, që ka shumë e nënësi. Thëtë Allahu gjilluara. Edhe nëse këta që e luftonë Allahun mund të jenë babalartë të të të, të të të nga gjaku, apo të të tërë, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Ku joga shudit imanit. Zakonisht jeria priti kundjetra po. Ti qulubi, zemra ka shmit iman. Zemra ka shqit iman. Në ku shkudhësh zemrën imanin, zemra nuk lëviz. Ku shkudh imanin zemrat, nuk lëviz. Nësa nëse nëse e ke vesh të jashtëm, ka me ardh puna e zemrës, ka me dal. Ka me dal në në në në pa. Kjo më zërosh, çka e ka përmend Allahu te bareke o tana çështën e zemrës në Kur'an. Ajeti mbi zemrën ka dhe shumë të tjera. Shumë të, shumë të tjera. Por se do të mjaftojmë me me kaq. ë uh, Në sunetin e për nga berisam, minë qështjen e zemëzë dhe rëndësisë e zemëzër, kanar shumë hadithë. Dhe në, në do da boj me disa prehyrjeve mbi, mbi, mbi këtë kët tem dhe risatë të hinë pastaj të kështja e, e ve prave të se dhe të me lejnë, të të flasim e lejnë Allahut e bare kjo e të tela për to. Qështja e zemëzën hadithë o shumë e më adhe. Ma dhe këtë thotinë në ka i me gjëzije. Nëse njeri ju i mediton me kujdes dhe i përsi, përsi atë hadithët e Muhammed i Salashelle. E gjensë si ka vepër por çka ka përmendën pejgamberi sallallahu alejhim vetë lidhet me zemrën. Vetë lidhet me zemrën. Dhe këtë vepra çka mund të bëj një doveçian të kurzume me zemrën. A zena zemrë mundu bush për vli pa pagujt, pa pa vepër të jashtme. Për shembull, jot. Ka mundsi njeriu me bani vepër të jashtme. Nuk shpërblehet, bile donohet për ta, nëse zemra ka e ka pas gabim. Për shembull, ka dhon sadaka me pa po njerëzit që nuk është problem kjo. Iu është problem. Apo, ama ka njërive për shemb, zemra e kotpastë, thotë mu ka mbeti që jallon do parë për Allah, shpërblet Allahu o Xhelal. Pse? Më jesis kavon kurjo. Se se zemra e kot të të pastë dhe njëri t'na ka pastë të pastë. Ndërsa veprat, vëzë, vetvetiu pa i lidh me zemër, kur nuk kanë mundësimu shpërblihen. Edhe për këtë do të kanë shumë hadithe nga pejgamberi sa më unë do të ju hazoj vetëm disa prej prej prej tyre qata smeduani mam buhariu nga e bisaid al khudri radiallahu anshoke pejgamberi sallam fose ka djuar pejgamberin allah sallallahu alaihi wasallam duke than la tasubbu ashabi mosishani shoktemi mosishani shoktemi fa law an ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba ma balagha mudd ahadihim wala naseefa fotele salatu wasalam mosishani shoket emi sepse sikur njani pi uve, një ani pjube veni rales sikur një ani pjube ta ipte ha ta ipte në sasi ngjajshme sasi vler sa kodra e Uhudit alltan s'do të arrinte as një dhënie të grushtit dy dhur kështo sahabës apo xim sa grushtit rëzeket hadith kanë dhënë të autorë zakonishtë si aditë të djetarë në nëllën shumë. Se, se shivë, ku shakon, në hudin me e pa, sa është i ma, një kodrë prej kodrëve të, në afërsi të Gjamis Pëngamberi, 7 km a kodrë, 7 km a kodrë, gjërsi dhe 7 me 5, sa afërsishtë. Kodrë e ma dhe, mu kon kjo që kjo altan këjtë, njënja je për Allah. Sa ka dhonë një shoki jemë, Shakaqallon mi shoqiam, me di dur çishto pak diçka, diçka. Apo xhim, smeni dorë. Sen e mrin kë. Kët komentet çka sillun me zën, kët kët hadith kamo. Çish mundot me mrin kë sahabën, ka thonë çka kët kuptim tjetër. Po si kuptim? Sepse në zemrën e sahabijut, oj vendos diçka nga zemra dhe lidhja e zemrës me Allahun, kishën e mrin. Ki thot po Uhudin mbethash me para, po e dhave po kia sahabe. Në zemrën e këtij sahabës, kam mrin diçka që se ka fat që nuk mundët me e mërinje e dikush për tjedhve. Apo, anëve përshemë edhe, enës i bëni meli, kër i ka për disa prej tabinëve, të bo mu abet, u bësi bubekri o meri kësë në ra, e kanë diskutu ku janë kanë këtë njërë që janë vlerësue. Njërën i ka thonë, sigurishtu falë shumë, njërën i ka agjeru shumë, ka lezukur anë shumë, enës i bëni meli ka thë ndallu. Asë ma shumë në masë se ju s A thu be Bubekri mëse ka posë dhe një verzion tjetër të savajt Nësi ka fallë katër e qate përsta undreq Jo, do, di Disa bajka posë adaj Po pse aju undreq E pse Ty me, me sa i abzor zbash Pse Thotë dhe nësim një melik Se pse kish hindi që kanë zemër të Bubekri Ska hitë e na Kish hindi që kanë zemër të vekri Nuk kanë hitë e na Andoj fa musu jabë një zorë ju me namazë Jo, jo, qëtë namazë ka falle Ma dje Bubekri si di ku veze nuk kanë nj Nuk hanio punëfilat moja. Andaj është një rasti, ëh, që ka shënuar Abu Daudit të jetë nga dietarat se Amr Khattabi i ibn Bedir ka thënë, "Kalipi nga nisa pa për minimumi luftë." Ka thënë Amr Khattabi ka dhon sodia shkova. A sodia shkova. Ka thënë kam ka e shku kam e morë gjysmën e pasurisë, kam ia dhënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe ka morë gjysmën e pasurisë e ka dhënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur ka shkuë e gazetë e Abubakri Siddiqin i ka paraprini. Sa i gabrua? Kët pasulien. Kët pasulien. Apo. Shumë më la nisi gjë se pejgamberi jonë sallallahu alajhi wasallam nuk i ka thonë Ebu Bekrir Siddikut saforë i prumën. Andaj kontra s'më di më saforë ka bllok. Asomer khatabe. Ka shumë tomerit mu kanë xhim sa më shumë se sa. Tërsia e Ebu Bekrir. Apo, se më nuk di kush po jëmo, kët pasulien koni mië, ama kët thon, thon kët e ka dhon. Konjoni kon 1 milion, i ka dhon 500 milion, i thot, "Po u ki pas 100 mijë, pas ka dhon." Po mak kët i ka dhon. Për nuk i veti sa i kjedon, asti, asti Po qka veti? Qka lave Qka? Qka qka lave lidhët me zremëllën Qka i ta për nësam? E kujtja lave Shpijen o e bu bekër Qka lave në shpij? Tha jala shë Allah Dhe për nga bërën Ta shë vëzën në se mërë njerën me do Qyshja lave Allah Dhe për nga më sëram Qyshja lave? Nuk likjet Allah Po jauk i kam lan një familje e cilla me zemër janë të letë më Allah unë gjellu ala edhe unë janë milet më Allah unë gjellu ala së prishpun a në të shka tha e më mërkattabi nuk shtik nga mëme tije nuk shtik nga mëme tije e u ka vullosë, e u pa kërësitik është ma i mirë njëri me isen e sahabëve të nga mberi sallallahu aleyhi anëvezer, qështja e, e dhënjës e pasurijës, me qëfar ndryshon me dhënjën edhe, edhe e, me qështjën e zemës ed e kona ngambarua, ose nuk dëshirojmë të gjatin, dëshirojmë të bëjë ë më më të shkurtër që më të kapshmos na ikenin informacione, do ta lexojmë këtë hadith nga pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam, atë të cilën ashtu siç e ka gjetë Imam Buhariu nga Ibn Hurajra te radhiyallahu anhu, sa vem ngambëri jon sallallahu alajhi wasallam ka dhënë hadith, بينما كلب يطيف برقية كاد يقتله العطش اذ راته بغي من بغايا بني اسرائيل فنزعت موقها فسقته فغفر لها bi. Thoth pejgamberi alayhis sallatu wassalam. Deri sani chen, po sillei rreth një bunari. Do me emyt etja e ujit. Do me emyt etja e ujit një lavirë nga lavirët e bijve të Israilit. E ka pa. Ka po çenin të ushill s'un s'un marui. Thoth pejgamberi alayhis sallatu wassalam. Fa naz'at muqaha. E ka nxjer kupucën e vet. Fa saqathu. Edi ka dha me pi çeninit. Fa khufira lahabih i ka fal gjunoih i la virlokit me kët vepër. Gjetarët e muslimanëve kanë thënë, as çdo zinacharës çka e ban kët vepër i falë gjunoi zinazë si, jo. Sensa se zinaja e gjunoi mëdhe dhe gjunoin e madh nuk e është lin pas adhurimi i madh i barabart. Me ushtie. Apo, dhe duhet ne upendu me një pendim e cila i ban presion gjunoit edhe erxos si ku trupat. Ti nuk mundesh me thënë diçka me forma diçka me të lëks. Po ta maundi më shojë diçka, punojëni më. Nuk thajë ataj. Ja du të më ardhë një ka më madhe për me e thikë që ka më ndjetarët, që ka do është pengamësa me së tamën a kalëzua gjuna i lavirlëkit a gjuna i ligë, mas shirkut vjen mos respektimi për inderve vjen, qëfar, zinaja ka debatë të muslimanë qële është gjuna ma i ma të Allahot e Barë e kjo vëtjala mi vëzër, ki gjuna i ma i cili të sënën familjen dhe kjo vëzër, nuk e ka boni jare kemi përmenë këta ditë, kër Shmebo disa herë A më dhe ka, ka arë të smetimi Se kjo kanë mjeshtër Thot, al, thot alej ale salatës salam Fërgufira leha bihi Me veprën që e bani Me dhenjën e ujit qenit Ja fali Allahu Në virlëkin Kanë dhe në djetarët Këtu nuk ka Pos Ndërhyrja e veprës e zemës E cila O kanë qasë e ma Dhe të ajo Prej pendimin Dhe këthimit të allah Dhe tuta se zoti ka me dënua Dhe të të të të të të të të të të Ska di që ka me bo, ka thonë që pe hek e këpuqën Ti ap që ti qeni, se së përdi që ka me bo Allahu nuk e ka fal Pra, vetëm për këtë vepër t'jashtme pse, pse, nësë një lavire E banë që këtë vepër, nuk i farë gjunaj Po e të me po shumë vepër atjera Por kësoj pse, që kjo e ka mlerë zemra Zemra ka po qasë vepër t'madhe E ka zvoglu e qëfar E ka zvoglu lëvirlëkit Andaj thot i bënkaj me gjëzije Zemrat me pun E shan një njeri te bani gjuna të madh. Po ças që është ai i mirë në zemër, e don Allahu dhe pejgamberi sa, i tutodallahu, ekshomerall ka pendim, te teasimës me pasvalla Allahu nuk e korrit. E gjeni një njeri që të ni pak vepër të vogël të keqja e bën, po ças në zemër ka probleme ai, një njeri vërehet, pse to e ka defektin. Do sa kit puna që do në zemër. Po e pastrua në zemër. Çka thane Alaihi sallallahu alaihi wasallam? Do vim te hadithi Buhariut se Uh, është një organ, ka thëmë a.s. Po regullu, regullu ozë gjithë shka Po prish, u prish gjithë shka Dhe jë është zemra Dhe jë është, është uh, Zemra Andaj ka nëndjetarët se Njëriju uh, nuk ka mundësi Me ishly gjunaat e veta Gabimet e veta uh, Atotësat i ka hak Prej uh, hakeve të lau Gjellegjellu Pos nëse regullon zemrën në e vetë Zemrën e zërë ka një nësi të madhe kolaganbaroa do të vazhdojmë lein Allahu subhanahu wa taala në kët varg e, tani më nuk kemi punë me ateistë dhe me Nietzsche dhe me Freuda kemi punë me ajete dhe hadithe kemi punë me zemrat tona qëllimi i përmësimit të zemrës e zërosh të njeriu të ta lidh raportin e vet me Zotin e vet subhanahu wa taala që ta dinë se nuk i bën dobi e jashtme e vet nuk i bën dobi gjuha e vet nuk i bën dobi bukuria e vet nuk i bën dobi pretendimi vetë, po i vet po gjithçka që i bën dobi atij Robi, të Allahu Gjellala është zemra e dhe Andaj të regulojmë zemrat Të i pastrojmë zemrat Të i bëjmë punët me tëse dhe Allahu Gjellalu I donë të zemra Sikur që të të vim të haditi i radhës Nga pengamberi Jonë sallallat e sellem Se sa Allahu i shikon zemrat tonë Nuk në shikon në diqka gjetër Këllë dhe është te i me gjanë Në do të vetëm se e hapëm Pasat të të vim e rejnë Allahu të pare kjo të të la Gradualisht në Rëndësine, si të respektore gra Në mënirë të, të veçan E lusim Allahun, subhanehu Që zotë i unë gjele gjelalu Ti pasronë zemrat tona Ti më remetonë zemrat tona Ti mbush me dashuri për Allahun Me bingë për Allahun Me mbështetje në Allahun Me frikë në Allahun gjele gjelalu Me shprejstë Allahun gjele gjelalu E lusim Allahun të bare këtara Që Allahun gjele gjelalu Ti banë zemrat tona besnike Të sinqerët të dëvotshme Në të të të të të Raport me Allahun subhanahu ve teala, elusim Allahun gele jalal, zoti on te bareke ve teala, kudosh e kemi çolluar Allahut na shpërblejn, kudosh e kemi gabuar, kaqse prej meje edhe prej shejtanit, elusim Allahun, ç Allahut na fal, elusim Allahun te bareke ve teala ç Allahu gele jalal na mundson me jetumë islam, me zhvilluamë islam dhe me ndru me dorzu shpirtin Allahu me iman, aqulu qawli hadha ve astaghfirullaha li ve lekum fastaghfiruhu inne huvel gafurur rahim, walhamdulillahirabbil alamin